Du lytter til Radio 24-7. Den originale Radio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregaard, Nedim Jassar og Marie-Louise Toksvig. I sidste uge, der, ø, talte vi om digitale sexkrænkelser meget længe. Øhm, og om, hvorfor det, ø, hvor, hvor voldsom en krænkelse det er for mennesker, hvis ø, private ø, eller... Bare krænkende billeder bliver delt på nettet. Og det er jo ikke derfor, at Folketinget nu har skærpet straffen for den slags. Det har været noget længere undervejs. Men jeg synes bare, at I vil tage det med, at øh, i denne uge, <tryk> torsdag, der vedtog et enigt Folketing simpelthen at skærpe straffen for overtrædelse af den paragraf, som gør det ulovligt at dele andre menneskers private ting. Altså at dele billeder, som ikke rager andre, tror jeg var sådan, jeg endte med at formulere det, det sidste uge. Øhm, straframmen for at gøre det har hidtil været på op til et halvt års fængsel nu bliver den simpelthen skærpet med op til, op til, det kan give op til tre års fængsel, når der er særligt skærpende omstændigheder og det er for eksempel at, at dele eller offentliggøre øh, nøgenbilleder på nettet og den slags så, øh, og den lov træder i kraft her øh, midt i april så det, så skulle der ligesom være, være styr på det man kan sige det her betyder jo ikke, at øh, nogen, der gør, deler nøgenbilleder af dig, Nedim, eller hvem man nu kunne finde på at dele, øh, gør det om 14 dage, de så får tre års fængsel. Fordi det er jo selvfølgelig stadigvæk en straframme. Og det, der var udgangspunktet, da vi talte i sidste uge, det var, at øh, den første af sagerne i det, der hedder Umbrella-komplekset, altså de her, den her video, som er blevet delt og delt og delt og delt, hvor man har slaver en resten af en masse unge mennesker i retten, og forsøger at få dem dømt for det. Den første af de sager havde været i Vestre Landsret og der var den unge mand blevet straffet efter lige præcis denne her paragraf, og havde fået fem dagbøder af 500 kroner. Så der er, jo, der er jo langt op til toppen af straframmen øh, i sådan en sag. Og så må man også sige, at denne her lovændring kommer jo ikke til at vidrøre de umbrella-sager, som baserer som nu, fordi Strafram gælder jo først fra loven at vedtage og frem. Det er ikke sådan med tilbageværende kræft. Så du ser helt beroliget ud, Nedi? Ja, jeg er ja, så beroliget du, du har også lært det, ikke? At det er noget, man skal lade være med at gøre. Ikke? Jo, jo det er. Ja. Men, øh, og du den? Det tror jeg, jeg hele tiden. Det er godt. Jamen, øh, så det var bare øh, serviceoplysning. Lad være med at sende billeder rundt af andre mennesker, hvis de ikke har sagt, du må. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Dan Bjerregaard, øh, du har beskæftiget dig i den her uge med et noget, der lyder som et ret spektakulært røveri i Københavns Lufthavn. Ja, jeg sad lige og ledte efter ord til det og kom selv øh, jeg havde selv spektakulært i, øh, i, i tankerne, og det er jo, det er jo sjældent, at vi ser de her større røverier, der er efterhånden ikke så mange tilbage af dem. Nogle gange så popper de så op. Jeg kan måske også huske de her Lumis røverier og dansk værdihåndtering osv. Altså, hvor man kan fornemme, at det er et mere planlagt røveri, end man måske støder på sådan til hverdag. Og noget tyder på, at det var sådan et røveri, der fandt sted onsdag morgen ude i, i Lufthavnen. Det, der sker, det er cirka klokken halv ti, er der sådan en... Det er det, det, bagagehåndteringsfirma, øh, som, som holder til ude ved Lufthavnen, og der er nogle af deres medarbejdere, der kører rundt på de her øh, transportvogne med, med forskellige bagage og, og, gods og så osv., som, som det her sådan firma er. Der er sådan en lille vogn foran, og så har de alle de her bag bagpå, hvor de læser kufferter eller post, eller hvad de nu skal flyve med. Ja, altså den, den, altså, Hvordan den præcis ser ud, det har vi ikke øh, fået at vide. Politiet er sådan øh, ret øh, sparsomme med, hvad de, hvad de melder ud med. Men altså, det er sådan en en transportvogn, hvor, øh, hvor der er forskellige former for, for gods, som bliver fragtet rundt. Og den her medarbejder, som kører rundt på den, skal øh, på et tidspunkt stoppe denne her vogn for at åbne en, øh, en, en port ind til, øh, ind til virksomheden. Og i det, han stiger af den her vogn for at åbne porten, er der en øh, sort Mercedes, der kører op på et, øh, et, et hegn, der er ud til vejen. Og der har de simpelthen medbragt en, en kæmpe stor vinkelsliber, som de skal holde i hegnet med, og skynder sig ind på den anden side af hegnet. De er begge to iklædt i sort tøj, men så har de sådan nogle øh, gule markeringsjakker med reflekser på, altså sådan, så de formentlig, fordi at de øh, på overvågningen så vil ligne en anden form for, for medarbejdere ude i lufthavnen. Da de kommer ind på området, så tror de, den ene øh, tror, ham han medarbejderen med en pistol, mens den anden begynder at gennemrode de her, øh, de her transportvogne, for at se, hvad der, øh, hvad der er i dem. Og det, den er sådan delt op, så der er øh, sådan en Øh, vogn, hvor der er nogle øh, nogle og så er der en, en vogn med nogle alum, aluminiumskasser. Og det, som de her røver de så gør, det er, at de tager to øh, eller flere af de her sække og tager dem med ud gennem hullet i hegnet, hopper ud i denne her øh, sorte masse som holder og venter. I den holder der, eller sidder der en, en, en tredje gerningsmand, som så øh, kører bilen, og de forsvinder i, i høj hastighed fra, fra område Og det er, hvis man ikke lige er kendt sådan rent geografisk, så er det ude ved, ved, øh, ved kystvejen ude i Kastrup, som er øh, sådan en ret åben og, og, og stor vej, som den her Mercedes forsvinder nedad. Jeg spoler lige lidt tilbage, fordi jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at have det her i mindre bidder. Altså, hvad, det regn, de skal igennem. Er det altså sådan en trådhegn, eller hvad? Nej, det er sådan et, et, et større hegn, hvor der er en, øh, hvor der er en love i os. Øh, og og altså man kan sige, hvis de har, det er en vinkelsliber, de har med, så man må jo formode, at det Jamen, er sådan... Og, og det var det næste. Altså, med, med far for at løse med en, der aldrig nogensinde har beskæftiget mig med, med <laughs> ting og redskaber. En vinkelsliber, du siger en stor vinkelsliber. Prøv lige at forklare. Ja, altså, øh, det er jo det, politiet fortæller, at det er en, en stor vinkelsliber, så kan man jo sig selv... Øh, Øh, prøv at sætte billeder på det, men, men det er jo sådan, man bruger til for eksempel at skære igennem ting, og, og som man så her har brugt til at skære metal, for eksempel. Ja og, ja, og det har de så... Øh, og man må formode, at det er gået ret hurtigt, fordi det er jo... Det, altså, de er jo kommet ind, og så er de slået til i det øjeblik, ham her medarbejderen er hoppet af den her vogn for at åbne en, øh, en port. Ja, fordi jeg tænker, hvis de vidste, at de skulle igennem det, så kunne de jo bare have skåret hullet i hegnet, så de var inde til ham, når han kom. Ja, men det er jo formentlig, for altså det er jo... det er, er jo ret godt overvåget. Øh, det, det er der jo alt muligt god grund til, at, at, at sådan en lufthavn er godt overvåget. Så, så de har formentlig på en eller anden måde vidst, hvornår at denne her vogn den kom med det her gods, og holdt lige ud foran, foran det her hegn. Må jeg spørge noget? De, de der prostpakker... Er det sådan noget på snorlag, og de var på over til, eller er det sådan noget specielt på os? Jamen, du, det, det synes jeg næsten, vi skal, der skal vi lige holde spændingen lidt, fordi det, der så sker efterfølgende, det er, at denne her Mercedes, den forsvinder jo i, i høj fart væk fra, fra stedet, og øhm, det næste, man så ser til denne her Mercedes, det er, at den bliver fundet udbrændt omkring Kastrup station. Og umiddelbart før denne her øh, Mercedes bliver fundet, kan man se på noget videoovervågning at der er en mand, der kommer i en in Balingo, og hvis man ikke er uh, en Citroen Balingo, det er jo sådan en, uh, må jeg sige, meget uh, speciel familiebil. Uh, ikke, særlig, ikke, en, ikke en særlig meget populær familiebil i nullerne. Ja, det er og, sådan lidt postmanpiger ja, form, og, eh? og ikke? Og ikke særlig prangende, og ugenbart ikke noget, man vil uh, bruge som... Som, som flugtbil til et røveri. Den kan ikke køre så hurtigt Det kan den ikke. som den Men jeg vil så sige, jeg engang snakkede med en narkohandler, som sagde, at han kørte altid i Balengo, fordi dem stoppede politiet aldrig. Så, øh, så det kan være, det er de tanker, de har, har, øh, har været i. Men, men i hvert fald der er den her mand, som stiller en Balengo ved Castro metrostation, og på overvågning ser politiet, man kan se ham, han fortsætter, han øh, går til, til fods øh, ned ad vejen og forsvinder. Og så ser man så den her sorte Mercedes kommer op på siden af Balengoen. De læser de her postsække ind i den her Citroen Balingo, hopper ind i Balengoen og forsvinder fra stedet. Så den er simpelthen placeret der, så de har en, en flugtbil, ja. når de smider deres første flugtbil. Lige præcis. Og, og er det så der, Mercedesen bliver brændt af? Det er ikke ret langt derfra, at Mercedesen bliver brændt af. Og det samme gør den Balengo. Den bliver fundet øh, om, om natten bliver den fundet ude på, på Amager, hvor den også er blevet brændt af. Så, øh, ja, altså meget tilrettelagt, veltilrettelagt røveri. Måske lige bortset fra øh, det, som de her røver har øh, enten misset eller taget fejl af, hvad vi skal sige, det er, at det, de er kommet af sted med af nogle postsække med udlandsk øh, brevforsendelse, og ikke, som der var også på den her transport vi kan huske indledningsvis, at jeg om de her aluminiumskasser, som skulle indeholde, Genstande, vi ved ikke præcis, hvad det er, men som politiet siger, det er genstande af større værdi. Øhm, præcis så meget det er, det vil man altså ikke ud med fra, fra Københavns politi side, men, men altså... Så i hvert fald kan vi formode, at de, de, er, de, har, de må have haft viden om, at der var noget af værdi på den her bagagevogn. Ja. Og så er de stået og tænkt, er det nede i kasserne, eller er det i sækkene? Og så er de taget det Så er de taget de med udenlandske breve. Som dybest set bare kan være nogen, der skriver hjem til familien eller forsinkede julekort eller sådan noget. Ja, der er nok nogen, der et eller andet sted sidder og øh, øh, skælder meget ud på hinanden, eller et eller andet over, hvem der har øh, er fucket op i det her, fordi øh, altså resten af det her, jeg spurgte Jens Møller fra Københavns Politi, som jo er leder af den her afdeling for personfarlig kriminalitet, som, som har de her røverier, altså, om, om, altså hvor meget man kunne sige om, om røveriet, altså hvor organiseret det var, han siger jo også, jamen altså meget er det, det virker jo meget planlagt og meget detaljeret men altså, den her del med lige præcis at få det rigtige udbytte med, det, det virker jo så ikke helt gennemtænkt. Jamen, vi kan jo ikke være sikre på, at de kigger efter dit aluminiums kasser. Det kan Nej, jo godt være, de... at de har men... fået deres rigtige udbytte. Ja, hvis de vil have nogle øh, værdiløse øh, brev, så, så er det jo øh, måske rigtigt nok. Men, men altså det, det tænker jeg umiddelbart ikke er det, der har været, været målet for, for røveriet. Men jeg tænker bare, hvis jeg er med til sådan et røveri, og jeg ser, at der ligger nogle søl aluminiums et eller andet, der ligner noget, der beskytter mod øh, atombomber eller et eller andet, og så et sæk øh, for postbomperer, så har jeg sgu da taget den kasse der, i stedet for så jeg tror, altså, Så professionelt som de lyder, så tror jeg ikke, de har taget forkert. Det tror jeg bare ikke. Så du tror mening. simpelthen, der har været noget i sækken, som har... Konspiration som, for min der, side. Der tænker. har et, et, et vigtigt brev. Det er der. Måske et kærestebrev, han fortrydde, han havde sendt, så han fangede den lige inden, den kom hjem til hende. Det er i hvert fald... Altså, det er meget sæt i værk, så, synes jeg. Det, det vil jeg da også sige. Ja, men, men det kan man... Det er, det er en teori, som hermed er givet videre. Ja. Øhm, det, lyder, altså, det lyder planlagt... Hvor hurtigt går det? Har du en fornemmelse af det? Altså, fra... fra denne her stakkels bagagehåndteringsmand stiller sin vogn og tager røverne væk igen. Altså, som, som det er blevet genfortalt fra, fra Københavns politi, så er det noget, der går, går ret hurtigt. Altså, det er, øh, de, de klipper hul i det her hegn hurtigt øh, den ene bliver jo så holdt op med. En, eller medarbejderen der bliver holdt op med en pistol, og den anden gennemsørt de her vågne, og så er de altså hurtigt ude igen. Så, så, så det er noget, der foregår øh, relativt hurtigt og Så kan man, få ganske få minutter. ja Og så kan man sige, at det er jo også hvad hedder, det øhm, altså det kastråmin, de så kører ned til, som jo så også ligger selvfølgelig øh, ikke så langt fra, øh, fra Lufthavnen. Så, så det hele det foregår sådan inden for, for relativt kort afstand. Citroen-Berlingon, der bliver fundet afbrændt, bliver også fundet ude på Amagerse. Så det er noget, der... Det, det hele, der foregår derude. Og hvordan man så er kommet videre fra der, hvor man stiller og brænder Berlingon, det ved vi ikke. Øh, der... Vi ved, at der er angivelig er nogle vidner, der har set øh, to mørklæde mand, mænd, der er, der er forsvundet fra, fra stedet ude, hvor den der Balingo blev, blev afbrændt. Så hvis det er dem, så har de taget de der refleksveste af? Det, og det må man sige. Der er jo så endnu en gang et smart træk fra, fra deres side. Hvis det er dem. Ja. Æ, en sidste ting. Mercedesen og Balingoen, er, er det biler, der er stjålet og brugt til lejligheden? Eller ved man det? Det, det, det melder historien umiddelbart ikke noget om, men, men altså, det vil jeg næsten formodet det er... Det vil være mærkeligt at køre i sin egen bil. ja. Det er... Prændt sin Mercedes sag for sæk uh, brev. <laughs> <laughs> det, det, det, det synes du ville være... Det, kan godt, se, det. kan godt se, hvad jeg mener, ikke? Men... Hvad siger politiet om... Øh, altså efterforsom... Ham der, der stiller Berlingoen, altså ham, man har fundet på, set på overvågning, som stiller Berlingoen ved Tosrup Metrostationen. sådan så Kastrup. den er klar... Kastrup, undskyld. <laughs> ja, øh, Så den er klar, når de kommer faren i Mercedesen, og så har de en anden bil at hoppe over i. Kan, man, altså, kan han identificeres på overvågningsbillederne? Det vides ikke. Altså jeg har jo haft lidt fat i, i Københavns politi, fordi jeg vil jo selvfølgelig gerne høre mere om det her. De har, øh, for at bruge en, øh, en lidt slik kliche, så holder de kortene meget tæt til kroppen og øh, har ikke rigtig meldt mere ud. Det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig interessant for dem at, at, at vide, hvad, hvad, øh, hvem den her mand er og alle de andre. Det er også noget, de, de har været ude og melde ud i, i offentligheden, så det kan vi da godt lige gentage, at de er jo interesserede i at, at få henvendelser for, for alt, hvad der kan være interessant i den her sag. Altså både hvis man ved noget om... Øh, om gerningsmanden eller de her flugtkørtøjer, så tror jeg, at der er nogen i Københavns Parti, der gerne vil høre om det. Øhm, har, de, har man en formodning om, at de, altså, at de kender til forholdene i Lufthavnen? Ja, se, det spurgte jeg også om, og øh, som, som han lidt kryptisk svarede på det, så siger han, at det er jo altid noget, vi undersøger i de her sager. Altså er der nogen, der har en, en insider-viden, eller ved noget om det her firma? Fordi der, umiddelbart, når man, når man hører kendelsesforløbet, så må man jo tænke, altså... Der er nogen, der ved, at denne her øh, person kommer på en, en transportvogn og stiller den her og skal åbne en dør osv. Og, ja, og, og så, videre, og så videre. Altså, Men... hvis man skal fange transportvognen, skal det være der, fordi det er der, manden skal stå af for at lukke porten op og sådan noget? Ja, og så, og så kan man sige, vi ved jo heller ikke, om det er sådan hver dag, at der kommer en mand med lige præcis en, en vogn med så store værdier, som der angiveligt skulle være. Øh, det er jo ikke sikkert, at det er hver dag, så der er måske også nogen, der har vidst, at det var den her eksakte dag, at der kom de her store værdier. Men, men for lige at vende tilbage til det spørgsmål, så siger Københavns Politi, at altså, det er ikke noget, de har noget belæg for at sige øh, på nuværende tidspunkt, men selvfølgelig er det noget, som indgår i deres efterforskning. Men indtil videre, så er der ikke nyt om, at man har bestemte mennesker i kikkerne, eller sågar indholdt. Ikke på nuværende tidspunkt. I sagen. Og øh, det kan godt være, at at de kun fik nogle andre menneskers breve med, eller et kærestebrev, man havde fortrudt sig sendt, som Nedim foreslår. Men, men, øh, men røveri er det jo, uanset hvad man får med. Øh, især når man tror, at et menneske med pistol og så videre. Så det er vel lige så ja, alvorligt, uanset hvad man stjæler. Ja, det er, jo, det er jo det, de har haft forsætter til. Det der sådan er sådan lidt øh, interessant, fordi da jeg sad og, og beskæftigede mig med sagen, så kommer jeg til at huske tilbage på min tid, hvor jeg havde strafferet på politiskolen. Og der var, øh, kan jeg huske, at vi specifikt fik at vide det her med, for eksempel, hvis gerningsindholdet i tyveri skulle være opfyldt, så øh, blev det brugt som eksempel, nemlig brev, fordi altså, brev har ikke nogen værdi, så det kan man ikke rigtig stjæle, fordi det kræver, at der er nogen, der har et værditab. Øh, så, så, så, øh, ja. så hvis jeg stjæler et brev fra dig, altså er det i hvert ikke så er det ikke tyveri, Nej. men hvis jeg slår dig hårdt og stjæler dit brev, så er det røveri. I, ja, altså det er jo så, det kan man sige, så er det jo en, ja, så må det være Eller vold, er det bare vold. Og, vold og, øh, og dårlig opførsel. Altså, det er, det men det men, men, men det man kan sige her, der har de jo i hvert fald, må man jo øh, formodet haft fortsæt til at røve de her øh, store værdier. Så, øh, så ja, det er jo øh, et røveri uanset hvad. Det, er jo, det andet var bare en, en kurios detalje. Jamen det er altid godt at høre om din, øh, om din tidligere uddannelse som politiker, så bliver vi også klogere på det. Men øh, du giver besked, når der er nyt, ikke Dan Bjergård? Jo. Det er du lytter til Boldt i Radio. Det er malvøret, det er malvøret, med Maria Louise Toxví, Dan Bjergård og Nadine Sørensen. For et par uger siden gjorde en hundelufter i Valby her i udkanten af København det uhyggelige fund at der lå en, det var faktisk kunden der fandt en ung mand, som lå dræbt i Valbyparken. Uh, han blev 24 år. Han var medlem af LTF. Og øh, der er stadig ikke nogen, der ved, hvorfor han blev skudt. Hvad Nej, det er endnu en sag, som, øh, som Københavns Politi også efterforsker. Øh, og man ved ikke, som du selv siger, hvorfor han øh, skulle dø ude i, i Valbyparken. Øh, det, man kan sige, det er, at øh, det er en mand, der har mange potentielle fjender i hvert fald. Øh, vi har tidligere her i programmet også beskrevet lidt af hans fortid. Han var jo, som du selv siger, medlem af denne her ltf loyalty Tidligere har han haft en fortid som supporter i Banditos. Og så, for det ikke skal være nok, så har han også i en periode på et års tid været nede i Syrien og kæmpe for denne her YPG-milits, øh, som kæmper mod islamisk stat. Altså den, den kurdiske, den kurdiske opel, som, ja. som bekæmper islamisk stat. Øh, så, så derfor, det øh, kan man sige, det, det er jo en, en mand, hvor man kunne kigge efter mange... Potentielle fjender. Der er også noget med, at der har været et eller andet, samt eller han er blevet overfaldet eller er sket et eller andet med ham ugen før drabet, ikke sådan? Jo, øh, uden før han bliver fundet dræbt ude i Valbyparken, at han øh, forurettet i en øh, i en voldsag, hvor han bliver overfaldet. Øhm, måske bliver der også skudt derude. Det der sådan lidt øh, forskellige de en opfattelse af, at der er nogen, der siger, at der er blevet skudt ud, og der er nogen, der siger, at der ikke er. Men, men i hvert fald øh, bliver han behandlet på hospitalet for et, for et større tra traume i hovedet, og, øh, men vil ikke rigtig øh, medvirke til, til yderligere. Hans familie, som jeg har talt med, de siger, at øh, det, de kender ikke til, til baggrunden for det her overfald. Det er der sker, hvor han er på vej hjem til for at besøge sin kæreste, og på vejen bliver han altså bliver han overfaldet. Øh, og Ja, øh, altså spekulationen er vel så ja. selvfølgelig, at der er en sammenhæng mellem, at nogen først overfalder ham på gaden, åbenbart så alvorligt, så han skal på hospitalet, og at han så ugen efter bliver slået ihjel. Det ja, det. jo, og det er jo også det, som, som man siger i Københavns Politi, at, at det er sådan en sag, hvor man, man efterforsker på alle ledere kanter, og det er klart, at de kigger også på det her overfald for at se, om, om det kunne hænge sammen med, med, med drabet. Du, du siger, at du har talt med, med hans familie. Har de nogen fornemmelse af, om han... Altså, selv gav udtryk for at føle sig, at der var nogen ude efter ham, han var bange for noget. Sådan noget. Ved de noget om det overhovedet? Det, altså, de siger jo, at han... Jeg ved ikke, om han følte sig så troet, men at de, de siger, at de kunne mærke, at der var noget på ham op, op til drabet her, hvor tingene ikke var helt, som de skulle være. De har også fortalt, at han har bestilt en, en flybillet for at tage ud af landet. Han skulle ned og besøge sin, sin mor nede i Irak. Øhm, og skulle være afrejst få dage efter, at han blev, blev dræbt. Så det er selvfølgelig øh, motivforskning, men det, men det kunne tyde på, at der var et eller andet, som ikke var, øh, som det skulle være her, hjemme, siden han var på vej ud af landet. Hvad tænker du, Nellie, når du hører om sådan et forløb? Jamen, jeg kan bare huske, at du fortalte jo sidst, at, ham, ham faktisk, at du havde hørt rygter om, at han var på vej ud af miljøet, ikke? Ja, det, det, det, er sådan lidt forske... altså, det er der nogen, der siger, og så er der andre, der siger, at det, at det, hvis det ikke er helt rigtigt. Men, men altså, han var øh, i, i den her LTF-bande, og ja, om han var på vej ud af den, det, det er der gissning om. Men, men om det at det, der kunne være baggrunden for drabet, det, det virker også øh, mærkeligt. Altså, jeg, jeg vil jo bare lige sige, at, at man har jo hørt om LTF'er, der har, der har straffet gamle brødre, der har meldt sig ud af LTF virkelig, virkelig hårdt. Altså, hvor man har set dem løbe igennem Nørrebro helt nøgne og sådan noget. Så, så jeg kan ikke... Altså, altså, det er jo bare altså, en idé, straf, jeg kommer med. Det. Som straffer, ja. at, ja. ja. at de går ud af... Der er jo også den her sag øh, fra, fra sidste år med en... En, øh, en, der vil meddele, at han vil ud af LTF. Jeg tror, det er fra den her Aarhus-afdeling, der ja. opstår, ja. og i virkeligheden gik ja. i sig selv igen. Men en der, som så vil meddele, at nu træder jeg ud, som også fik nogle læsterlige kløe. Jo, men man kan sige, altså, der er jo en, en forhistorie for, at man i det her rock- kan blive afstraffet, hvis man vil forlade en gruppering, for eksempel. Men, altså, jeg, jeg vil sige, jeg har aldrig hørt om folk, der bliver decideret øh, slået ihjel. Det, man kan sige, det var en, altså, ud over et drab selvfølgelig, er forfærdeligt på alle mulige måder, så er øh, han blevet skudt af skille gange. Så, så, så, så det er sådan en, en form for likvidering, der er foregået derude i Valbeparken. Altså, hvis man skulle sammenligne de der to episoder med, at han fik test den ene gang, hvor han endte på hospitalet, til at han er blevet skudt, så kan jeg ikke lade være at sidde og tænke på, om den første omgang der, der handler om, at han måske skulle betale nogle penge for at komme ud af det. Jeg ved jo, at det kostede næsten 300.000 bare at komme ud af ltf jo. Og hvis de har afstraffet ham første gang med en virkelig god omgang, så er det jo et signalværdi, de har sendt om, at... at du, du skal tage og samle dig sammen. Du får nok en uge, to uger til at samle de her penge. Men det er jo bare teori, jeg har. Og ja, så, det er, fordi, er du. Jeg ved det jo ikke. Nej, men, men det, det, det, jeg bare tænker, er mærkeligt, det er, at hvis man vil have penge ud af folk, det får man jo ikke at slå mere. Jo, men altså, hvis det er penge, du ikke har ude, men du bare har givet en bøde, fordi nu vil du gerne ud af LTF, sådan er det også også benditos. Hvis du har bandit, du skal koster 75.000, og din motorcykel, og, og din vest, og din guldkæder og sådan noget. Men... men, men hvis det er, at du ikke har de 300.000, som LTF, LTF godt ved, at du ikke har, det er jo for at holde folk inden i miljøet stadig, jamen så bliver de nødt til at gøre et eller andet for at sende signaler til de andre, der skylder dem penge om, det her kan også ske, men nej, hvis du ikke betaler. Men endnu en gang, det er bare teori. Det er ren, men... det er ren spekulation. Ja, og, så det var, og det var jo det, jeg startede med indledningsvis at sige, at der, der kan være alle mulige ting, der spiller ind. Altså han var jo med i, i LTF, og de har ligget i en, i en blodig konflikt med med den her Brothers Band det hele ja, for, sidste halvår ja, 2017, så om så, ja. øhm, det kan hænge sammen med det. Og når man spørger om politi, så siger de, jamen, øh, vi, altså, vi har ikke noget motiv lige nu, vi, vi ved ikke hvorfor. Øhm, men en interessant detalje, det var, at øh, jeg var til stede, da øh, den her 24-årige blev begravet øh, ude, på, øh, ude i Brøndby, der er den her muslimske øh, kirkegård, øh, hvor han blev, blev begravet af familien. Og i den forbindelse, det skal siges, han fik, sådan en, han fik jo nærmest sådan en, en, en martyrbegravelse af sådan nogle upg øh, soldater der kom. Øh, det det snevede helt forfærdeligt og var øh, virkelig, virkelig koldt, og de her upak soldater de kom med, i sådan en øh, tynd uniform med opsmåret ærmer og tog kisten op på skuldrene, og så sang de slagsange, men de gik ned med den til, til hullet, hvor hun skulle ned i. Og efterfølgende er der jo så den her ceremoni, hvor øh, det var sådan de nærmeste venner og familie, der, der stod rundt om, og der var jo som det selvfølgelig giver sig selv en, en sådan lidt, øh, lidt trykket stemning. Folk hvor meget, meget ked af det, og på et tidspunkt under den her begravelse kommer der så ni, øh, ni unge mænd, de er alle sammen klædt i sådan øh, sort-typisk... Øh Ja, så altså det er øh, folk, hvor man kan sige, at de er formentlig en del af, af bandemiljøet. Du kunne med dit, øh, ja, dit, det, dit, det, din det kenderblik <laughs> godt se, at de hørte nok til noget bandemiljø. Ja, og, og det blev så også bekræftet, fordi de nok så kun halvt hen på denne her. Det er sådan en, en lang sti, der på grund af, af vejret var, var helt modet til, som de skulle gå den sidste vej ned til, til hvor alle de her folk stod samlet rundt om... Øh, om så de vil med til begravelsen? Ja, de, de kommer for at, at deltage i begravelsen, og så bliver der så råbt fra, øh, fra nogle af de her øh, deltagere i begravelsen, som så råber, skrid med jeg, øh, I skal ikke være her, og, og så videre. Så, så de her ni unge mænd, de stopper sådan halvvejs derhenne, og der kommer så en, en, en jeg vil ikke sige, en, en at der kommer noget uoverensstemmelse, der er nogle af de her deltagere fra begravelsen, der så går over og, og ligesom går dem i møde. De, de står midt ud, ude på den her sti og, og har så en længere snak om. Øh, altså, må man formodde familien eller noget? Ja, familien de nærmeste og, og nogle af de her øh, i, i YPG-uniformerne er, er overtalt med dem. Og sådan efter øh, længere sådan en forhandling, så øh, vender de her ni øh, fyre sig om igen og, øh, og forsvinder fra, fra begravelsen. Og efterfølgende snakkede jeg med nogle af deltagerne til, til begravelsen, og de fortalte, at de her ni selv sagde, at de var medlem af, eller tidligere medlemmer af den her LTF-bande, men så havde forladt den angiveligt på et andet tidspunkt, efter øh, at den her 24-årige var blevet dræbt. Men de, altså familien ville ikke have, at de var med til begravelsen? Nej, familien ønskede ikke, at, at de skulle være der. Selvom altså det var tydeligt at se på, på, på ni af de her... Øh, bandemedlemmer, men, men i hvert fald øh, tidligere venner fra, fra bandemiljøet. At, øh, et par stykker af dem, altså det var tydeligt at se, at de var meget berørte af, af denne her begravelse. At det var deres ven, ja, der det var, at, at det, ja. var det, må, det må man formode, at, øh, at de var venner. Men, øh, men familien, ja, det har, jeg, jeg har nogle gange tænkt over det med de her øh, i, i rock- og bandemiljøet, når der, når der er begravelser. Det, det, der kan jo godt blive gjort vældig meget ud af det fra, fra klubens side, at det, at det må være en, en, en svær balance for en familie, at, at det hele kommer til at handle om, om den klub, fordi den, der er død, er jo nogens bror, eller far, eller søn, eller, at, at det så er klubben, der overtager. Har du, har du været med til det, Nidim, nogensinde til sådan nogen? jeg, jeg var til min barndomvinds begravelse, hvor det var, at uh, han, han kørte galt. Det var ikke, han blev ikke skudt eller noget. Men han kørte galt, hvor det var, at Klubben overtog hele begravelsen, og det var hans forældre faktisk rigtig glade for, så de tog den økonomiske og lavede en kiste til ham, og han blev også begravet med Banditers logo og sådan noget. Men, men det er som om at, have, at, at, at, at rockermiljøet Banditers det overtog, det, det var deres søn lige pludselig, og ikke mor og fares, og det var dem, der styrer hele begravelsen, og... Det var kun rocker, der var der, der var ikke så meget familie, og hvis der var familie, så sad de ikke sådan helt foran, så med de store, men lidt mere bag. Men det virker som om, at familien var tilfreds med, at de to den økonomiske del af det. Jo, men du kan jo også sige, at hvis den, hvis den du har mistet, har, har ligesom valgt at leve i et miljø, som, som så har været det vigtigste for ham, osv., så, så er der jo også en eller anden respekt for, at det var så det. 10, jo, men jeg, jeg, jeg har det bare sådan, at, at hvis, hvis en, person har, en mor og far har mistet deres søn, og han var en del af mit miljø, og så, så vil jeg da gerne anerkende, at jeg har taget meget af hans liv og meget af hans tid for hans familie, og når han så ikke er imellem os mere, så, så, så burde man have respekt og give ham tilbage til familien, så de kan få lov til at give ham den sidste øh, respekt, ikke? I stedet for at overtage sig, og så er han stadig mit, og jeg skal nok så for det hele. Det synes jeg er lidt dårligt stil, og hvis du gerne vil hjælpe så vil økonomisk, så giv forældrene penge, men lad ham blive begravet sammen med sin familie, lad dem begrave ham, ikke? Ja, de overtog hele tiden jo. Det, man kan sige med, med denne her begravelse, der var jo en, en anden mand, ung mand med LCF-tilknytning, der blev skudt og dræbt ude i Tængbjerg under den her bandekonflikt. I, altså den seneste? Den seneste i uh, sidste halvår, 2017. Og ved den begravelse, der så vi jo netop en, øh, sådan en nærmest paradekørelse med, med LTF-medlemmer, og hele toppen mødte op øh, til begravelsen. Altså, så det, så det bliver sådan en, en markering ja, altså, eller en manifestation? Ja, og det, det vil de jo nok ikke selv sige, men, men altså, det man kan sige, det var, at de var i hvert fald til stede. Og synlige. Og, og synlige, og det, og det var altså hvad skal man sige, toppen af, af LTF, der var under, til stede ved den begravelse. Og det kan man sige, det, det var i hvert fald ikke tilfældet her. Ved, ved sådan en, øh, sådan en begravelse, som, som du så deltog i, eller deltog i, du var der som journalist, øh, er, er politiet til stede, hvis nogen... Når, når vi er i de her miljøer, og, og der, der er jo også jo en efterforskning i gang, er, er politiet så til stede, sådan en begivenhed? Her ved denne her, der var øh, en indsatsleder og to patruljevogne, som sådan cirkulerede øh, og runderede lidt i området før begravelsen. Og, så for at sikre sig, at ja, der, ikke... Der, der ikke... var noget... Altså, øh, Ja, at, at alt var, var roligt inden, uh, inden begravelsesoptoget kom. Da, øh, da de kom med, med kisten og folkene kom, så, så holdt de sig uh, på, på ret lang afstand. Da, hvis man kender området ude, det ude ved, ved Brøndby, hvor der er den her muslimske gravplads, der er sådan en, en bro, hvor man kan holde på sådan ret lang afstand og, og stadig kigge ned. Uh, men, men der holdt de, de her uniformerede betjente så uh, ja, og, og, og blandede sig ikke på nogen måde. Og heller ikke, da, da de her ni uh, unge fyre kom, uh, var der politiet synligt på nogle måder, og det, det kan man sige, det er jo en... Men, en fin men hvorfor er politiet? Er det for at sørge for, at der ikke sker et eller andet mere, eller er det for at holde øje med, hvem kommer og hvad, sådan noget? Det, det er jo begge dele. Man kan sige, det, det er jo selvfølgelig, hvis det er som del af en bandekonflikt, som, som vi også har set det flere gange, så, så er det jo helt åbenlyst, fordi der kan være et, et aktuelt trusselsbillede mod nogle af de her øh, deltagende ved begravelsen, men, men det er da ikke... Altså, det er nok ikke forkert at sige, at politiet er jo også interesseret i at se, hvem der kommer og hvem der er til stede øh, til sådan en begravelse, for, som, som deler deres efterretning. 24 år gammel blev han den unge mand, som blev begravet efter, at han var blevet skudt, og du siger af adskillige skud. Ja, ham, der er skud og, og... familien siger, at, øh, at, at han er blevet skudt med, med 11 skud. Det har de fået at vide af, af, af politiet. Der er sådan noget, altså han er blevet skudt så mange gange, så det, øh, der er vist lidt sådan usikkerhed om, hvorvidt det hele er, øh, er skud. Så, altså om det, der er indgangsskud og udgangsskud og sådan noget. Så, men, men i hvert fald er skidelig skud, at han er øh, dræbt med. Er det også et udtryk for, at der nok har været flere gerningsmænd, eller hvad kan man sige om det? Det, det, kan man jo ikke, det kan man jo ikke sige med, med, med sikkerhed, om der har været flere. Æ, umiddelbart så... så æ, s, ja, man må, man må også fuldstændig på, hvad det er for et våben. Ja, det kan jo både være forskellige våben, og det kan være... Altså, vi, vi kender jo ikke omstændigheden derude fra, og det er klart, øh, politiet efterforsker det her, så, så, så de, de specifikke detaljer øh, holder de sådan tæt til kroppen. Men, men 11 skud, der er en, som politibetjent og efterforsker sådan sag, vil du ikke sige, at den er sådan meget personlig? Jo, altså det, det... Man kan jo sige sådan... Man har i hvert fald været sikker på, at, at han skulle dø, ikke? Altså det har ikke været sådan et... Det ser man jo også nogle gange i bandemiljøet, at så har der nogen, der bliver skudt i benet, hvor, altså, hvor det ikke er meningen, at folk skal dø, men hvis man skyder en person 11 gange, så er det jo, så er det jo fordi, man er sikker på, at at han skal dø. Og, og også, når man tager i betragtning det her med nogle af de tidligere, altså de, nogle af de skudepisoder, vi så under bandekonflikten, det er jo sådan nogle, hvor, så altså populært kaldet drive-bys, hvor folk bare kører forbi og så, så skyder, og så kan man jo godt skyde mange skud, fordi så forsøger man at ramme en, en flok, eller nogen, der sidder i en bil, eller et eller andet, og er øh, måske sådan, ja, bare, bare skyder for at ramme et eller andet, ikke? Eller for sig, at markere. Ja, og der kan man sige, her der er der er en person, og det er ude i en park, så, så, så, så 11 skud mod en, en person på den måde, der der, man må at han ikke har haft de store muligheder for at, at, at kunne slippe væk. Jamen, det, det virker som, i hvert fald, om ikke du siger personligt, men, men i hvert fald... Jeg, jeg tænker bare, hvis jeg får ordre om, at jeg skal gå ud og ved den, lad os bare sige, at der er en, der har fået ordre om at ligge ved den ved den med. Et, to skud, hvis jeg kan se, at han ligger stille, så var jeg smuttet videre, ikke? Med 11 skud, det fortæller mig lidt om, den her mand har virkelig havde den her person. Altså, bare stå der og trykke 11 gange den, det er fandme meget. Ja, og det larmer formentlig meget ude i Valpeparken øh, midt om natten. Men, men det kan jeg faktisk huske, vi, vi talte om øh, sidst, du fortalte om, om det her drab, at øh, der, der, kan nemlig, der var det uklart, hvor mange skud han var dræbt af. Politiet kunne se, at han var dræbt af skud, men, men ikke nærmere omstændighed. I hvert fald vidste man ikke mere om det på det tidspunkt. Der kan jeg huske, at jeg spurgte at man kan man ikke høre det ude i en park midt om natten? Der må, må der være forholdsvis stille. Men der synes jeg, at I sagde, at nej, det var ikke sikkert. Altså, sådan nogle skud behøvede ikke larme så meget. Ja, men det, altså det, man kan sige, det ja, men kommer... der vidste vi jo heller ikke, hvor mange skud med 11 skud, der ville jeg sidde oppe i mit vindue og tænke, okay, det er skud. Men, men jeg, det har jeg jo faktisk spurgt Københavns Politi om det her med jamen, altså, 11 skud. Er der ikke nogen, der har hørt det? Og, og de siger, at altså, de, der er nogen, der har øh, kontaktet mig og sagt, at de har hørt skud ude fra, fra Valveparken, men det er udenbart øh, rent tidsmæssigt, at det ikke er noget, de kan få til at passe med, med gerningstidspunktet. Så, så hvorvidt der er nogen, der har hørt det, jamen, det, det er lidt uvidst på nuværende tidspunkt. Har man nogen idé om, om han var alene? Altså sådan som, som jeg husker det, så, så er han gået hjem fra. Han har ikke, han har ikke tøj på, som om han ligesom, skal ud og, og skal langt væk eller noget. Nærmest som bare et ærne. Øh, og, så, og så vender han ikke tilbage. Ved man noget om det? Nej, altså familien fortæller netop det her med, at han, øh, han bare tager afsted og skulle være væk en halv times tid. Og så aldrig øh, komme tilbage. Og hvis man ser nogle af de... Fotos, der er taget ude fra, fra gerningsstedet, hvor man også kan se den her unge mand. Jamen, øh, hvis vi husker tilbage der øh, den 15. marts, der var det jo øh, det var rigtig koldt, og han ligner umiddelbart ikke en, der er gået hjemmefra i, øh, i store jakke osv. Så, videre. så, øh, så, så det, vi, altså, det er det, vi, vi sådan ved, hvad skal man sige, rent objektivt set, hvem han har været sammen med, og hvor mange der har været sådan noget, det, det, det. Og hvorfor vi. han er gået ud øh, sent om aftenen. Det ved vi ikke. Eller om han har skulle møde nogen, eller hvad. Det må være alt sådan noget, politiet efterforsker ud fra. Det øh, kan du være helt sikker på. Får man opklaret sådan noget, Nedim, nogensinde? Ja, det håber jeg fandme, at han er 24 med hans forældre og brug for at finde en gangens mand. Ja, det har vi vel egentlig alle sammen. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. Vi skal tale om noget helt andet. Jeg ved ikke, om I kan huske, at øh, vi tidligere har talt om, at øh, Justitsministeren er, og regeringen er optaget af at øh, gøre mere for at beskytte vidner i straffesager. Der har været en hel masse debat om, skal man i højere grad have anonyme vidner, og man skal lave alle mulige indsatser til at forklare øh, vidner i straffesager om, øh, hvad det vil sige, og hvilken hjælp de kan få, osv. Øh, fordi det, det synes man er vigtigt. Øh, og, øh, og Justitsministeren har har spillet ud. Det er faktisk, man har faktisk vedtaget i februar et, øh, et lovforslag fra Justitsministeren, som skærper straffen øh, for øh, trusler mod vidner. Øh, at sådan så, man i udgangspunkt simpelthen skal straffe hårdere. Og det er jo sådan en del også af, af indsatsen over for bandemiljøet, fordi man har den her, det her udgangspunkt, at øh, folk er bange for at være vidner, når det drejer sig om bandemiljøet. Øhm, og vi skal tale lidt mere om det her med, med trusler og vidner og så videre. Og det skal vi med Mads Venstrup, som de er kommet ind i studiet. Du er ikke en del af bandemiljøet overhovedet. Nej. Du har faktisk heller aldrig mødt nogen, der var, ved. Jeg har nogen ganske få, men jeg holdt for langt væk fra det. <laughs> ja, og du er her, øh, fordi du har været igennem en sag, som handler om både vold og trusler. Og det er heller ikke noget med bandemiljø at gøre, vel? Nej, overhovedet ikke. Hvis vi skal prøve at rise op... Så i øh, efteråret, 17, altså for, for godt et halvt års tid siden, så øh, havde du lige mødt din kæreste, og hendes familie var ikke så begejstret for, at I skulle være sammen, øjensynligt. Så, øh, så de opsøger jer... Ja, I, er I ude på en date eller sådan noget? Ja, vi har en brunch i Odense. Og så møder de op et par medlemmer, nogle af hendes slægtning, øh, og... Det ender med en diskussion, og der ryger en knytnæve i brystet på dig, og nogle ret grove trusler. Ikke sandt? Jeg vil faktisk sige, der var ikke rigtig nogen diskussion. Det var bare direkte slag i brystgjæsset og sådan nogle trusler. Jeg nødte ikke rigtig at sige så meget. Hvad sagde de til altså, øh, dig? Jamen jeg fik at vide, at de ville finde mig. Den ene sagde, at han ville finde mig, og så ville han slå mig ihjel. Og det, han fik sagt det en 3-4-5 gange. Han nævnte også, at han vidste at bruge i midlfart. Han havde tydeligvis undersøgt sagen, før han fik hans far til at slå mig. Det øh, melder I til politiet selvfølgelig. i Ja. Øh, da det bliver hverdag igen, ikke? Ja, det sker om lørdagen, det her. Ja. Så går I til politiet og melder det, og, øh, og ja, i januar måned, det her sker i september, i januar måned, så bliver de her to personer, som er far og søn, øh, slægtninge til din kæreste, dømt ved retten i Odense. For ja. Den ene for vold, og den anden for trusler, ikke også? Ja, to betingedomme. Det lyder jo ret effektivt. Ja, det skulle man tro. Og alligevel står du her, fordi du er blevet, skal jeg sige det sådan, måske lidt... Øh, Lidt skræmmet i din grundlæggende retfærdighedsfølelse af, hvordan tingene foregår, når man, når man står i sådan en, en sag som det her. Jeg har i hvert fald fået en øjenådner for, hvordan retssystemet det fungerer, og hvordan jeg måske selv troede, det fungerede. Fordi efter den her episode i Odense, hvor, hvor de slår og siger, at de vil slå dig hjem, så bliver de ved med at kontakte både dig og din kæreste, ikke sant? Ja. Hvordan forløber det i tiden efter? Det er faktisk... Jeg ser dem igen tre dage efter, jeg anmeldte det. Den ene, han sagde, at han ville tage til middelfart og finde mig og slå mig hjelpe. Og han tager faktisk også til middelfart, og tager hans far med, ham der slog mig. Og øh, jeg prøver jeg kører væk. Det er faktisk ikke det. af dem, det var min far anbord, der boede jeg også dengang. Køvede indkørselen og møder dem så på vej væk derfra. Og øh, jeg snakker så med min far faktisk, for at sige, hvad, hvad foregår der her. Han siger, at de har også lige ringet til mig. De vil gerne vide, hvor du er henne, Og er på vej hen til adressen. Så det var tydeligt, de skulle have fat i mig, de her mennesker her. Og så nogle episoder fortsatte faktisk i noget tid efterfølgende. Jeg ringede også til politiet, men politiet sagde, at det var faktisk ikke ulovligt, at de opsøgte mig, de her mennesker her. Selvom jeg havde anmeldt dem og også aflagt. Forklaring hos politiet. Og det sker så nogle gange, ikke? at de bliver ved med at opsøge både dig og din kæreste og, og skrive til jer især? Ja, min dæk blev skåret op om natten på et tidspunkt, så jeg satte kamera op øh, hen ved og kan faktisk se, at de kigger pænt forbi hver eneste nat. Omkring klokken tre, der kan jeg altid regne med, at øh, de kigger forbi. De kommenterede faktisk også på, at jeg fik sat kamera op. H Hvad mener du med, de kigger forbi? Jamen, de, de kører forbi, jeg, jeg bor ned sådan en, eller dengang, ned af en privat vej, en blind vej, så de kører lige ned, øh, kigger lidt, peger gerne lygterne ind på ejendommen, så laver en trepunktsvinding og kører ud igen. Og du kan se, at det er deres bil. Ja, det er en bil på tyske plader En, en ældre bil er en, øh, der er så Det er der nærmest ingen, der kører i. Og øh, naboen, som er lidt halvdøv, kan faktisk også høre udstødningen, øh, fordi den er så genkendelig. den ældre bil. For, for... Men det med din bildæk, der, der ved du faktisk ikke, hvem der har gjort det, men det var efter, at din, din dæk blev, blev skåret ja. i, så tænkte du, nu sætter vi et kamera. Ja, lige præcis. Får I nogensinde fat i dig igen? Altså, efter det her, har I nogen sådan konfrontationer efter det her? Ja, det har vi. Faktisk den, den 4. oktober, der sætter jeg min kæreste, ind i børnehaven, hvor hun arbejder som pædagog, og hun har faktisk fået hemmelig adresse for at slippe for de her mennesker, men øh, det ligger så på lur. Og jeg afbryder bare, det oktober, ja. det er cirka en måned efter den der brunch, hvor de dukkede op, ikke Ja, lige præcis. Ja. Det er en måned efter volden og jeg. Så kører det. du hen på arbejde? Ja, og sætter hende, øh, skal til at, sætte den af. Faktisk lige ved at åbne døren da vi sætter deres bil kommer ind og blokerer for min bil, blokerer som en udkørsel, så jeg ikke slipper væk, og holder en bil bag mig, og så stiger de ud og går hen og greber fald i prøver på at komme ind til os, og jeg tror, vi får sagt nej til 20 gange til dem, og får sagt til en pædagog, skal ringe til politiet, en meget, meget ubehagelig konfrontation, min kæreste begynder at græde, og det er meget følelsesladet, og de, de prøver på at komme ind, og ender så med, at de, de får sagt, at, at det her kommer ikke til at gå os godt, og efter 5 minutter, da en af at hun ringe til politiet. Jamen, så, så smutter de sjovt nok øh, derfra. Jeg, jeg skal bare... Valg... Er, er de danskere? Det skulle man jo... Øh, ja, nu skulle man ikke lave en stereotyp, men det, man skulle tro, det var noget, noget familie, der var... Øh... Ja, det er det, jeg tænker, da men du fortæller det. det er det faktisk ikke. Det, det er pærdansk. Det er heller ikke nogen hårdgård, det er kriminelle. Så, så det er en far og en søn, der ikke vil have, dig sammen med deres kusine, eller hvad? Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, hvorfor de synes, jeg er et dårligt selskab. Det kan man selvfølgelig ikke se i radioen, men jeg synes selv, jeg er en, en fornuftig fyr, og ikke, ikke lige fra ja, Jeg ville da være glad for, min <laughs> søster som dig, for så ved jeg hun fra et godt liv, så jeg forstår ikke, hvad der er galt. Det gør jeg heller ikke. Jeg har aldrig nogensinde kunnet forstå det. Giv de nogen forklaring på det. Altså, øh... Det eneste, jeg har fået at vide, det er, at de mener, jeg er et dårligt selskab. Og jeg kan simpelthen ikke forstå hvorfor, for hun har sagt en masse gode ting af mig. Altså, det er de dårlige historier, de mener, de har af mig. Jeg ved ikke, hvor de skulle have dem fra. De postro for eksempel, de har kontaktet mine venner i Middelfart og fået at vide, at jeg var en, en dårlig fyr. Men det kan ikke rigtig få til at passe. Jeg kommer heller ikke rigtig så meget øh, med nat nat natledet i Middelfart. Så, så de her historier er nok mere noget, de selv finder på. Og så skriver de til jer også på, på Facebook og sms'er og sådan Både til dig og din kæreste, ikke også? Ja, jeg modtager afskillige ubehagelige beskeder. For eksempel, da de, da de mødte op i Middelfart, og jeg kørte væk derfra, der øh, skrev den ene til mig, at øh, hvis han ikke... Øh, hvis jeg ikke stoppede nu, og de fik kontakt med mig, så ville han øh, anmelde mig til politiet. Og senere skrev han, at min bil var blevet efterlyst. Og så endte det faktisk med, at politiet ringede til mig og spurgte, hvor jeg var henne, fordi de har fået at vide, at Michelle, min kæreste, er blevet bortført. Øh, det, det synes jeg var mærkeligt. Jeg havde lige ringet til politiet og sagt, at de er mennesker, var kommet efter mig. Og nu mente de, at min kæreste er blevet bortført. Og øh, politiet spurgte sig, hvor jeg var henne. Jeg, gav dem, jeg arbejdede med dem fuldstændig i samarbejde. Så man skal holde ind til siden, fandt adressen, og 20 minutter senere kom så en hundepatrouille ud og i USA, at det passer ikke. Det passer jo ikke. Han har, han har ikke bortført mig. Vi har jo ikke kæreste på det tidspunkt, men vi havde en god relation til hinanden, og blev senere kærester. Men at påstå, at jeg skulle have bortført hende, giver jo ikke nogen mening. Tværtimod, så var det jo egentlig dem, hun gerne ville slippe væk fra, og fik også hemmelig adresse for at slippe væk fra dem. Sådan en, sådan en henvendelse, Dan, hvis man sidder hos politiet, der ringer nogen op. Og først ringer der en og siger, at der er nogen efter mig, de står hjemme ved min adresse, og de har lige været der. Og så går der ikke så lang tid, og så ringer nogle andre mennesker og siger, ham der, som hedder sådan og sådan, han har bortført vores kusine. Altså, jeg går ud fra, at hvis nogen ringer og anmelder, at mennesker er blevet bortført og tilbageholdt, så skal politiet jo reagere, ikke? Jo, men altså, man prøver altså lige at finde ud af, hvor meget der er i det, og altså, det er faktisk ikke det er ikke sjældent det der med, at altså, folk anmelder hinanden på, på kryds og tværs i sådan Altså sager. Man ser det jo også typisk i for eksempel i nattelivet, når folk er oppe og slås, Uh, så først får man en anmeldelse for den ene, og så får den anden, og så, ja, så kommer der stakkels uh, patrulje ud og skal uh, hit tråden ud i, i sådan en, en sag. Der, ikke? Men det her lyder jo lidt mere til, hvad skal man sige, sådan lige til, til højre benet, altså, netop når der ligger en anmeldelse i forvejen fra, uh, uh, fra, fra kæresten der, om at, uh, hvordan det forholder sig. Ikke? Så, så det slår man jo selvfølgelig op i, i, i politisystemet, og, og det er jo med til at pege ind i, i retning af, hvad det er for en sag, man har med at gøre. De, de, de, den den patrulje, som kom ud og mødte jer den dag, og, og fandt ud af, at hun ikke var bortført og sådan noget, hvad sagde de til jer? Jamen, de kom faktisk med et råd, der var helt modsat, det jeg havde fået vidt fra politiet. Jeg fik jo vidt, at du skal ikke kontakte de mennesker. De har udsat dig for vold og troet dig, du skal ikke tage kontakt. Det er jo heller ikke, det er også dumt at tage kontakt til folk, hvis de har troet dig. Så givet det ligesom accept. Men de her betjente sagde, at du skal bare tage kontakt med, og så skal I tage og snakke om det. Altså få det ordnet? Ja, han, han, han var jo dejlig jysk. Ham det var Ja, det var det. <laughs> øh, der sker ikke så meget i, i midtenfart, som han siger, men, men sådan noget her, det, det tog der alligevel nogle overskrifter. Men det var noget, der kunne løses, mente han med, at vi bare snakkede om det. det jeg tror ikke helt, han er sat så meget ind i, hvad der egentlig foregik. Du prøver så, at, og det gør hun også jo både, at blokere adgang på Facebook, ja. og, og du skriver faktisk til ham, prøv at høre, vi har ikke lyst til at have at gøre. Hold jer væk, lad nu være. Og det bliver ved et stykke tid. Øh, og så... Melder du dem til politiet for trusler, og nu siger du, jamen, på det her tidspunkt der har du meldt dem for vold, og du skal vidne imod dem på et eller andet tidspunkt. Så du siger, at nu er jeg vidne og forrettet i en sag, og dem, jeg skal vidne imod, de truer mig, så jeg er nu udsat for vidnetrusler, siger du selv. Du er jo ikke jurist. Du tænker bare, det er jeg, og melder til politiet. Og den sag bliver aldrig rigtig til mere. Nej, det er fordi, øh, jeg har fundet ud af, at der er desværre nogle gråzoner, som jeg. Altså for eksempel så justitsministeren nævnte jo, at man skal sørge for at passe på vidner. Og jeg har også læst om det i avisen, men jeg har aldrig sådan oplevet det, selvom jeg selv var vidne. Øh, altså det, det virker meget teoretisk. Øh, jeg gik jo ind til politiet og troede egentlig, at jeg var sikker som vidne mod de her mennesker, de måtte ikke opsøge mig, fordi man har jo næsten et halvt år faktisk, før sådan en sag kommer fra retten, hvor man kan nå at påvirke folk meget. Og det troede jeg ikke, man har lov til. Men de må bare gerne opsøge mig hver eneste dag, køre forbi mit hus, tage kontakt til mig og skrive til mig. Øh, altså selv beskeder, som at øh, jeg glæder mig til, at vi ses igen. Jamen, første eneste gang, jeg har set mand, der udsatte mig for vold. Og så skriver han, at han glæder sig til at se mig igen. Sådan nogle ubehagelige beskeder ligger i en gråzone, rent juridisk, som gør, at man ikke rigtig gør så meget ved det, ifølge politiets jurister. Ja, du, jeg, jeg har jo fået lov at se lidt af den korrespondence, du har haft med politiet. Du, du melder dem for, for trusler, og så er der en efterforskning, og den bliver så stanset, og man siger, at vi kan ikke gøre mere. Og i begrundelsen hedder det, at, at den korrespondence, altså det er så de, de beskeder, der er blevet skrevet til jer, øh, at, at de ytringer og påstande indeholder ikke passager, som opfylder straffelovens betingelser om trusler mod vidner eller andre, i det ytringerne og påstande ikke er egnet til at fremkalde alvorlig frygt for liv, helbred eller velfærd, eller på anden måde indeholder en trus, trussel om en strafbar handling. Hvad, hvad er det for en specifikke ting, der bliver henvist til der? Altså... Er det det der med, at vi glæder os til at se der igen? Ja, det er blandt de beskeder. Og så han skriver en på Facebook, at når han forfattiger mig, så vil jeg ikke have det sjovt længere. Det er heller ikke... Det vil jeg, der synes er en trussel. Det synes jeg også, det er. Det her med, det er egnet til at fremkalde frygt. Altså, jeg jeg synes at det, det er egnet til at skabe noget frygt hos mig. Men det gør det ikke hos politichurister. Og du glæder over den afgørelse, og, ja. og den bliver så... Altså øh, statsadvokat, som så behandler klagen, er enig i vurdering, Og jeg tror måske... Og sådan som jeg læser de brev, du har fået, så er det jo et spørgsmål om, at anklagemyndigheden kan jo kun rejse en sag mod nogen, hvis, hvis man mener, at der er en overvejende sandsynlighed for, at de vil blive dømt. Ellers må man slet ikke rejse sagen. Ja. Og hvis man siger, at det her det kan netop blive veldig svært at afgøre, at det her er en trussel eller en ubehagelig hilsen. Hvad er det her? Og man ikke tror, at man så vil kunne få manden dømt. Ja, så skal man ikke rejse sagen. Men det efterlader selvfølgelig dig et sted, hvor du tænker, hvad, hvad skal jeg så stille op? Ja, lige præcis. Jeg troede jo egentlig, loven var så jeg tror også, det der blime ligger. Det er ikke som sådan nødvendigvis politiet eller statsadvogaternes okay, jurister, der tager fejl. Jeg tror egentlig, at loven er bare ikke... Øh, den er måske forældet på det punkt. Øh, nu har vi jo en dem herinde, som kan forklare, at man kan jo sidde og gøre en masse mod folk, øh, og så ved de godt, hvad det betyder, men det gør politiet ikke, og det kan man ikke bevise i retten. Man kan ikke bevise den trussel. Men der burde, synes jeg, være en lov, som på en eller anden måde forbyder gerningsmanden i at tage fat i vidner på den måde, som jeg oplevede her. Det troede jeg faktisk også, at der var. Fordi vi har jo altid fået vidner, når vi var en retssag. Hvis jeg opsøger vidneren, så får jeg op til tre år, og det var bare at opsøge dem. Så, så jeg kan slet ikke forstå, at, at de må køre ud til dig sådan der. Jeg, ja, jeg, jeg undersøgte jo i forbindelse med at hele den her vidnepakke, kommer vi har talt om det, så prøvede jeg at finde ud af, hvem er det, de der sager om vidnetrusler? Hvem er det egentlig, der bliver døbt? Altså, hvad er det egentlig for nogle sager? Og tænkte jeg, ville støde på en hel masse bandemedlemmer, men det er sådan set ikke. Rigtigt, det, det er ikke den type sager, man typisk ser, når, i hvert fald når de når så langsomt til retten. Der er det typisk, i virkeligheden lidt parallelt med det, du har oplevet, Mas, at, at det er øh, nogen, som der har været et, et voldeligt overfald, røver et eller andet. Det kan også være voldtægtssager, hvor gerningsmanden så enten mens det sker, eller efterfølgende opsøger folk og siger, hvis du siger noget til politiet, så kommer jeg og dig ihjel. Eller øh, hjemmerøverier, hvor man udover at udsætte folk for et røveri, så også siger til dem, at hvis I ringer til politiet, så kommer vi at gøre noget mere. Det er meget typisk den slags sager, der fører til en dom for, for vidne trusler. Sådan som jeg læser i hvert fald den korrespondence, du har haft med politiet her. Du, I søgte også om et tilhold imod de her mennesker, ikke? Ja, det er korrekt. Og fik at vide, at det, det, der var heller ikke betingelserne var ikke opfyldt. De har ikke gjort nok til, at, at det var noget, man sådan kunne håndtere som en ulovlighed. Er det ikke? Det, som jeg kunne stå på en af betjentene, jeg talte med lidt personligt, han sagde, at der skal rigtig, rigtig meget til, før man giver tilhold. Også, der er mulighed for straks tilhold, men det bliver aldrig brugt. Der skal rigtig rigtig meget til, før man giver tilhold. Du skal nærmest blive, blive gennemtaget af ægskærsten for at du kan få tilhold. Og igen, hvis du får tilhold, så er det jo heller ikke sikkert, at det virker, fordi man kan rimelig let bryde det, og så får man en bøde, og det hjælper altså ikke nødvendigvis på så mange mennesker. På et tidspunkt, og der, det er jo også, da, da du bliver om tilholdet, så, så spørger politiet jo også de her, mens du ved, hvem det er. Altså det er jo ja. ikke, man kan sige, at sådan noget med anonymvidner ville være helt irrelevant, fordi det er jo ikke sådan, at så nogen er i tvivl om, hvem hinanden er her. Nej, præcis. Men politiet spørger de her mennesker og siger, er det rigtigt, at I chikanerer masse og hans kæreste? Er det rigtigt, at I truer osv.? Og, og så siger de, at det skal vi nok holde op. Det gør vi ikke mere. Og så holder det jo faktisk også op. Ja, altså jeg vil helt klart ønske, at den autoritet, som politiet har taget fat i dem tidligere sagt, det der skal altså til at stoppe. Fordi det, jeg synes det virkede Især efter de blev dømt, så har jeg slet ikke hørt for de her mennesker Det er ikke hårdkogt kriminelle, som er fuldstændig ligeglade med politiet Det er artigt ah, lidt mærkeligt Men nogenlunde almindelige mennesker som, som accepterer, når politikerne siger at Det der, det stopper I med. Men det, det synes jeg altså også lyder mærkeligt Fordi det tænker jeg, da er umiddelbart At man ville gøre, altså netop det der med øh, Hvis der havde været sådan en episode At man lige fik at vide, køre lige ud og snakke med de her Og sige til dem, øh, hvordan tingene hænger sammen Altså, øh, at det skal de stoppe med. Det vil ikke være sådan en, en unormal løsning, tænker jeg. Så, så man, vi kan også høre, at det har virket, så, så um, umiddelbart er det da mærkeligt, at man ikke har gjort det noget før. så man kan forstå, at politiet så har ressourcer, det er titlen på politiet i øjeblikket. Altså selv sådan nogle småting, for at vide, at det har de ikke ressourcer til. Jo, men, men ja, omvendt, vi, have, omvendt hører vi jo også det her med, at altså, personfarlig kriminalitet og trusler og alle de her ting, at det er, det er noget, som, som bliver prioriteret højt, hvad har de sagt til dig om, hvordan, hvordan det blev? For jeg ved, du på et tidspunkt fik det råd af, af en anden, som ansatte i politiet, igen, privat, som sagde, rent ring lidt tit til dem, fordi så bliver du prioriteret højere. Hvad sagde de til dig hos politiet? Øh, at, altså, hos politiets indrømmer man jo ikke direkte, at man, man prioriterer med. Jeg fik at vide, at alle sagerne var en prioritet. Det synes jeg jo strider lidt imod begrebet i ordbogen. En prioritet er netop, at man sætter noget over noget andet. Så når man siger det hele prioritet... Det, og for sådan en korte, lidt, lidt småtum og smart tilbage igen, synes jeg ikke, man har brug for. Det. Tværtimod så mangler jeg mange vidner, tror jeg. Jeg har fået noget respons på det bandlæg, jeg lavede lavet i politikken, hvor folk ligesom skriver til mig, at jeg har oplevet det samme. Jeg føler mig forvirret som, som vidne og forrettet i sådan en sag. Jeg ved ikke, hvem jeg skal tage kontakt til. Nogen siger, at jeg må gøre det her, Nogen siger, at jeg ikke må gøre det her. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg står henne, og politiet kan ikke rigtig hjælpe. Halvdelen af mine beskeder får jeg svar på, og den anden halvdel får jeg så, ja, det er en prioritetssag, men der er ikke sket noget i nogle måneder. Altså fra politiet. Ja. Og Overvejede du på noget tidspunkt sådan selv at tage sagen i, i egen hånd? Jeg tog faktisk på sin vis sagen i egen hånd. Det var en anden betjent, der forklarede mig, at politiet har ikke så mange ressourcer, så hvis du nu fik fat i nogle af vidnerne, fik deres navn, så var det lettere for betjenten at ringe til de her vidner, hvis du gav dem telefonnummeret, eller hvis de kontaktede politiet, end hvis vi selv kørte ud til området og interviewede folk. Så jeg fik faktisk fat i en del vidner, jeg kom sådan en papir med at Politiet mangler vidner i postkassen rundt omkring. Og jeg kunne se, de vidner, som øh, egentlig havde kontaktet politiet, øh, de blev så afhørt omkring to måneder før alle andre. Du, da vi talte sammen, før du kom øh, herind for at være med, så, så spurgte jeg dig, hvad der egentlig var vigtigst for dig, at de her mennesker blev straffet, eller at eller det holdt op? Altså at chikanen holdt op? Øh, og, og jeg tror måske, jeg spurgte med den forestilling, at du ville sige, at det vigtigste var, at det holdt op. Men du svarede, at du gerne ville have, at de blev straffet for det. Jeg synes, kriminalitet, det skal straffes lige meget. Hvorfor noget kriminalitet det er? Øh, det skal selvfølgelig også holde op. Det skal ikke have lov til at fortsætte. Men, men begge dele er jo, altså, troede jeg, var kriminelle. Det er selvfølgelig lovligt at slå folk og udsætte folk på trusler. Derfor skal der også være en straf. Ellers så har folk jo ikke noget incitament til at stoppe. Det var simpelthen øh, en opfordring, vi så kan give videre, fordi vores tid er gået. Mads Venstrup, mange tak, fordi du kom og fortalte din historie. Du refererede lige til et debatteindlæg. Det havde du i Dagbladet Politikken i påsken hvis man har lyst til at læse det eller reagere på det. Som sagt, Politiradio for i dag med Dan Bjergård, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi havde i dag som producer Victor Søjden. Og vi er her igen om en nu. Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.